a tothom que li agradi el cinema i anar-hi i està una estona ben fresquet, que ja ens va dir una temporada, ara a l'Àlex li recordarem que hi havia molta gent que anava a passar dies, hores, a l'estiu, al cinema, perquè això els encantava poder-ho fer, bon dia, Àlex. Hola, bon dia, bon dia, això, ara, ara tothom era acondicionat a casa, més o menys, a aquella <laughs> època, doncs, s'agraïen al cinema, quan, quan a casa t'estaves asustant, t'estaves tornant, i dames al cinema amb aquella refrigeració del Carrir, clar, eh? que deia en plan de broma el refrigeració Carrir, que era la marca doncs allò s'agraïa realment, sí. Cinema Palafrugell, el Teatre Municipal cada dia gràcies al Cine Club en Garbí i a l'Àlex Cebollero que ens porta avui la seva crònica de la pel·lícula que podem veure a partir del dia del diumenge, dia 4 i en tres sessions el dimarts dia 6 també i el dimecres dia 7. Aila, la hija de la guerra. Què és aquesta pel·lícula? És, és un, drama, un drama bèlic, històric, eh? perquè és una, és una història real, eh? per nosaltres absolutament desconeguda. Eh, ens agrada particularment aquestes pel·lícules. Aquestes pel·lícules que recuperen personatges o fets històrics a mi m'agraden molt. A vegades és més la curiositat per conèixer aquest personatge, aquesta història que jo puc haver no conegut, eh, que per mi és, és novetat això m'agrada molt, després els plantejaments o el que m'es desenvolupi la, la pel·lícula o pels camins que vagin és una altra història, però de fet el recuperar fets i gens, podíem dir, jo trobo que és molt interessant sobretot quan se'n va a històries humanes a històries fins i tot frepants ara fa molt pocs dies, la sada passada vam tenir aquí a Palavosir la projecció de la corresponsal una pel·lícula que explicava la tràgica trajectòria de la Mary Colvin, una reportera de guerra compromesa absolutament amb els drames que es passaven a l'Orient Mitjà, a Síria, que fins i tot va morir, eh, eh, potser en dia, en acte de servei, treballant eh, per la premsa internacional. No? I ara portem una història també ambientada amb una guerra. Aquesta guerra és la guerra de Corea, en la que hi participen tropes de Turquia. La pel·lícula és turca, després en parlarem una miqueta d'això la pel·lícula és turca i parla la història d'un entre cometes heroi turc eh, però no pas per les seves assanyes i només havia per les seves assanyes humanes aquest, eh, aquest eh, soldat eh, en Suliman eh, està al front de Corea i eh, troba en, el, en el, que el fragor de la batalla troba una nena abandonada, s'engelada espantada, morta de por enmig dels desastres de la confrontació bèlica recull aquesta nena i doncs se la fa se la fa una mica seva com si fos una mica se la fa com, com la seva filla no? podríem dir que l'adopta eh, com la seva com filla seva en el camp de batalla en el front en el front aquest de la guerra coreana posteriorment després no explicarem més de com es va desenvolupant l'acció i els anys posteriors a aquesta història La història com dèiem és verídica això va passar Sembla que Turquia aquest tema era força conegut. Es va fer aquesta pel·lícula, Ay, de guerra, que és de l'any 2017. Justament s'ha estrenat fa una setmana i mitja aproximadament que s'ha estrenat aquí al nostre país. Va ser candidat a l'Oscar, com millor pel·lícula de parla no anglesa en el seu moment, és una pel·lícula dirigida per en Calle Ulcai, que és un director turc del qual jo absolutament haig de reconèixer que doncs, no sé qui és. I coses el cinema turc, que funciona així, el cinema turc que algú, vi eh, fet el dintre, no sé qui és, però va... El que, el, el que sàpiga un tirador turc que aixequi el dit i m'ho digui, sisplau, perquè realment, realment és, molt, és molt desconegut el cinema turc, que arriba doncs, ah, pràcticament anys que no arriba cap de pel·lícula. I ara, curiosament, aquest mes d'agost però en tindrem dues. Tenim aquesta, a l'Aveja de la Guerra, acabada de sanar i una pel·lícula que farem d'aquí eh, unes setmanes, durant el mes d'agost també, eh, que es diu El Peral Salvaje, és, és una altra pel·lícula turca, una pel·lícula que ve precedida eh, d'una crítica excel·lent, la pel·lícula de més de 3 hores, dirigida per Nuri Bilkisaylan, que és una pel·lícula d'aquest any passat i que arribarà el 15 d'agost aquí a Palafusí. Per tant, en 15 dies tindrem dues pel·lícules turques en cartellera, que és un dels, dir, dels trets diferencials, en certa manera, del cinema de Palafusí, que ens compliquem molt la vida perquè ens agrada i doncs, volem fer portar tot el que puguem el cinema més representatiu d'arreu del món i combinar, evidentment, el cinema comercial amb el cinema doncs, eh, més minoritari però de qualitat i procuren sempre estan d'actualitat i portant coses que puguin, si més no, d'entrada interessar, com pot ser aquesta aila, l'aixa de la guerra, que és la que fem ara. Aïla, la hija de la guerra, la pel·lícula que podem veure en aquestes quatre sessions. A partir d'aquest diumenge, dia 4, al Cine Club Garbí, al Teatre Municipal de Palafrugell. Aïla, la hija de la guerra, la podem veure el diumenge, dia 4, a les 10 de la nit. El dimarts, en dia 6, també a les 10 de la nit. I en doble sessió, el dimecres, dia 7, a dos quarts de vuit del vespre i a les 10 de la nit. Aila, la hija de la guerra, ens n'ha en parlat l'Àlex Cebollero que continuarà col·laborant amb nosaltres cada dia amb més informacions i molt més cinema al Teatre Municipal de Palafrugell. Recordin, cinema cada dia durant tot el mes d'agost.